Paiul, Cărbunele și Fasolea Autori Frații Grim A fost odată o săteancă săracă și bătrână care avea o strachină cu fasole pe care voia să o gătească. A făcut foc pe vatră și, ca să fiarbă mai repede mâncarea, l-a întețit cu un mânunchi de paie. În timp ce turna fasolea în cratiță, un bob a căzut fără ca ea să observe și a rămas lângă niște fire de paie. Îndată, un cărbune din foc a sărit și el lângă bob. Un pai, văzându-i, le-a spus. Dragi prieteni, cum de-ați ajuns aici? Cărbune le-a răspuns. Din fericire, am scăpat din foc, iar dacă nu s-ar fi întâmplat așa, aș fi murit în mod sigur. M-aș fi transformat în cenușă. Fasole a zis: Și eu am scăpat de afară. Coci, dacă bătrâna m-ar fi turnat în cratiță, m-aș fi amestecat în fiertura de fasole. Parcă eu aș fi avut o soartă mai bună, a spus paiul. Bătrâna mi-a ars toți prietenii. I-a pus pe foc. A pus șaizeci deodată și i-a omorât. Eu i-am căzut printre degete. – Și ce vom face acum? – a întrebat cărbunele. – Crâd, a răspuns fasolea, că ar trebui să rămânem prieteni, dacă tot am avut norocul să scăpăm cu viață. Ideea i-a mulțumit și pe ceilalți și au hotărât la oaltă altă o să apuce. În curând au ajuns la un păriaș, unde, nefiind niciun podeț, nu știau cum să-l treacă. Iată ce i-a trecut paiului prin minte. Mă voi întinde peste apă de la un mal la celălalt și voi veți trece peste mine ca peste o podișcă. Paiul s-a așezat de-a curmezișul apei, iar cărbunele, care era în toane proaste, a luat-o la fugă pe podul nou construit. Dar când a ajuns la mijlocul lui și a auzit susurul apei, s-a speriat și a rămas pe loc nemişcat. Cum era și firesc, paiul s-a aprins, s-a rupt în două și a căzut în pârâiaș. Cărbunele a sărit și el după pai, iar când a atins apa a sfârâit, stingându-se pe vecie. Fasolea care stătea deoparte abia se abținea să nu pufnească în hoho de râs, iar în cele din urmă, putându se opri, a crăpat de râs și totul s-ar fi sfârșit pentru bobul de fasole, dacă, din fericire, un croitor care trecea pe acolo nu s-ar fi oprit să se odihnească. Având suflet bun, omul a scos ața și acu și a cusut bobul de fasole la loc. Fasolea i-a mulțumit. Și pentru că acel croitor a folosit ață neagră, de atunci toate boabele albe de fasole au pe ele un semn ca o cusătură neagră. Lectura Maya Martin